Torniamo in diretta con la trasmissione Entropia Massima, oggi appunto è quella... Eh, organizzata da Geologia Senza Frontiere e parleremo di tre temi. In particolare, faremo un aggiornamento: nella prima parte, su che cosa sta succedendo sull'acqua, sulla questione attuazione o meno dei referendum, e poi successivamente sulla nuova campagna eh, di referendum eh, che è stata promossa anche con il sostegno del. Del movimento per l'acqua, i cosiddetti referendum sociali e poi in ultimo eh, questione che attiene al voto e alla consultazione sempre referendaria del, del 17 sulle, sulle trivelle. E Partiamo da un aggiornamento perché purtroppo ci sono brutte notizie rispetto all'attività legislativa del, del governo su più fronti, eh, ricorderete sicuramente che come Movimento per l'Acqua in Italia... Una delle prime iniziative a partire dal 2006 fu quella propria di, proprio di eh, redigere e raccogliere le firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare, eh, furono raccolte in sei mesi nella primavera del 2007. fino all'inizio dell'estate eh, oltre 400.000 firme eh, mh, depositate e da allora eh, quella legge è rimasta in un cassetto della della Camera fino a eh, dopo il referendum e eh, quindi con eh, la nuova legislatura, quella attuale in cui il forum si è fatto promotore della costituzione di un intergruppo parlamentare eh, trasversale eh, a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che sostenevano e hanno deciso di sostenere quella proposta di legge e per cui si è stata ridepositata a 20, il 20 marzo del 2014 ovviamente in una versione aggiornata sulla base del dell'esito referendario beh finalmente mh, Nelle settimane scorse eh, è iniziato il vero e proprio dibattito in Commissione Ambiente ma il PD eh, ha deciso di intervenire a gamba tesa e pur facendo parte con alcuni onorevoli del, eh, di questo intergruppo parlamentare ha deciso di presentare degli emendamenti tesi a stravolgere completamente quel testo che parlava di eh, ripubblicizzazione del servizio idrico, quindi di trasformare Tutti i soggetti gestori oggi presenti sul territorio nazionale, che sono tutte società per azioni, trasformarle in enti di diritto pubblico, un po' per esemplificare sul modello di Napoli, di Acqua Bene Comune Napoli, che appunto è un'azienda speciale eh, che eh, si è costituita a seguito della trasformazione della precedente società per azioni chiamata ARIN SPA. E, e quindi quello era il testo originario lo spirito originario di quella legge che quindi era la diretta conseguenza anche del, della volontà popolare e quindi andare verso una gestione pubblica e partecipativa perché appunto l'ente di diritto pubblico è, è l'unica forma di gestione che permette la partecipazione diretta da parte dei cittadini ma anche dei, dei lavoratori con una società per azione ciò evidentemente non è possibile e oltre ovviamente a, a un approccio alla gestione di un bene come quello dell'acqua che è sempre diciamo oh, così eh, confinata nel... nel nelle logiche di, di mercato e di profitto. Ecco, il PD eh, in commissione ambiente ha deciso di presentare questi emendamenti e eh, nonostante, l'opposizione anche la nostra, eh, l'opposizione interna e la nostra eh, dall'esterno, eh, questi emendamenti sono passati e quindi oggi il testo che è in attesa di andare alla discussione, al voto in aula, è un testo profondamente modificato e in cui appunto quei principi eh per l'acqua bene comune, per la gestione pubblica di fatto non si riconoscono non se ne riconoscono più eh, per questo noi abbiamo chiesto eh, di eh, ritirare la firma a tutti quegli onorevoli, quei deputati eh, quei parlamentari che non si riconoscevano più in quel testo perché appunto ci è sembrato che come atto fosse conseguente al, eh, agli impegni che avevano, che avevano sottoscritto partecipando all'intergruppo parlamentare ma questo più in generale ci dice di qual è la direzione che vuole intraprendere appunto la maggioranza, il governo e il partito democratico ehm, sul tema e sulla materia della gestione dei servizi pubblici locali, acqua compresa eh, un testo che oggi parla genericamente di, un, eh, di una priorità verso una forma di gestione che però è sempre tramite società per azioni eh, che non parla più di finanziamento del servizio anche attraverso la fiscalità generale in particolare per garantire il minimo vitale a ciascuna eh, persona e, e quindi è un testo che non garantisce di fatto più il diritto al, all'accesso all'acqua ma è sempre in una logica di subordinazione rispetto al mercato. E siamo in attesa di capire se e quando andrà, andrà in discussione in, in In aula alla, alla Camera questo nuovo, questa nuova versione della legge, ovviamente eh, siamo pronti a dar battaglia anche in quel caso, anche con il sostegno in particolar modo eh, di chi è in Parlamento eh, e che fa riferimento al Movimento 5 Stelle e a Selpio, altri deputati eh, eh, sparsi. La seconda questione che eh, è ancora più preoccupante perché ridisegna completamente eh, la normativa eh, un po' come ha provato a fare il decreto Ronchi eh, che però aveva trovato lo stop eh, con il referendum e quindi con l'abrogazione referendaria, Beh, il, eh, il governo eh, ha, ha approvato seppur in forma di schema quindi preliminare Eh, come bozza un eh, decreto attuativo della legge Madia Eh, ne abbiamo parlato nelle, nelle puntate scorse, la legge Madia è quella, che, eh, è quella riforma, tra virgolette, eh, di cui si vanta il governo eh, di, che è stata approvata l'estate scorsa, come il Jobs Act prevede dei decreti attuativi, a gennaio eh, sono stati licenziati nel Consiglio Ministro dei testi ehm, e uno riguarda nello specifico proprio la riorganizzazione generale Eh, dei servizi pubblici della sua, e della loro gestione. Hanno scritto un testo unico quindi una nuova norma quadro che disciplinerebbe tutto eh, che però ha un obiettivo di fatto chiaro eh, quello appunto di rilanciare fortemente la privatizzazione eh, della gestione dei servizi pubblici locali. Eh, lo, lo fa diciamo in modo esplicito perché fa riferimento eh, nella relazione di accompagnamento al fatto che debba essere la gestione pubblica deve, debba essere diciamo confinata alla, alla stretta necessità e invece debba essere rafforzata la presenza dei privati. Questo diciamo nella relazione che cerca di spiegare in parole povere quali sono gli obiettivi che si pone il governo e il ministro Matia con questo. Ehm, Con questo decreto. Eh, più nel dettaglio, eh, diciamo, cerca di spingere diciamo, alla, alla concorrenza eh, nella gestione dei servizi, ancora più nel dettaglio è in esplicita contraddizione con l'esito referendario. Perché da una parte vieta per i cosiddetti servizi a rete, quindi Immaginiamo il servizio di trasporto pubblico locale, il servizio di energia elettrica, il servizio di distribuzione del gas eh, e il servizio idrico vieta la forma di gestione realmente pubblica che è quella appunto di cui parlavamo prima tramite azienda speciale di ente di diritto pubblico. chiamiamolo così per semplificare, Napoli. Quindi non sarà più possibile nel momento in cui entrerà in vigore eh, utilizzare quella forma eh, di gestione che era re stata resa possibile proprio eh, dal, dal risultato eh, referendario. In più eh, mh, reintroduce per il calcolo della tariffa eh, l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. che ricorderete è quella formula abrogata proprio con le stesse identiche parole eh, con, eh, nel referendum. Quindi quella formula che garantisce il profitto, garanti, il profitto ai gestori in forma di, di monopolio. Eh, Queste sono due questioni diciamo, di rimenti eh, che... Ehm, ci dicono quanto il governo abbia a cuore, diciamo, il rispetto di alcuni strumenti di democrazia come quello referendario, che abbia a cuore, diciamo, quella che è eh, la volontà popolare espressa il 2011 e su questo appunto eh, come movimento per l'acqua, ma anche insieme a tante altre realtà stiamo eh, costruendo e a breve verrà lanciata una campagna ad hoc, ad hoc proprio per dire eh, stop eh, alla al, al decreto al decreto al decreto E su questo poi ci riagganceremo anche per la parte successiva, visto che abbiamo lanciato anche una raccolta firme su una petizione popolare alle, alle Camere. Ora andiamo in pausa e ci ritroviamo fra qualche minuto. Ricordiamo che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, il telefono per chi volesse intervenire è 06 49 17 50, la pausa che vi proponiamo è Baby Jane degli Africa United. about yeah. me. Allora riprendiamo, ci siamo lasciati appunto con il decreto Madia e, e diciamo le violazioni eh, del, del governo rispetto alla questione acqua e servizi pubblici e su questo come Movimento per l'Acqua proprio sabato scorso abbiamo avviato una raccolta firme insieme a tante altre realtà Eh, che però eh, promuovono dei quesiti referendari, la campagna cosiddetta dei referendum sociali su appunto Acqua e Beni Comuni, eh, con la petizione popolare, eh, scuola pubblica con quattro quesiti che. Eh, chiedono l'abrogazione degli elementi diciamo più pericolosi della riforma della buona scuola e eh, un quesito eh, per dire no al piano eh, sugli inceneritori promosso dal governo con eh, l'articolo 35 del decreto sblocca Italia e, e l'opzione cosiddetta trivelle, trivelle zero e quindi diciamo il passaggio definitivo rispetto a quello che eh, avverrà il voto eh, che avverrà eh, domenica domenica prossima proprio sul, sul referendum e, mh, abbiamo appunto deciso come Movimento per l'Acqua di stare dentro questa campagna perché eh, è fondamentale fare una battaglia specifica sull'acqua e sui servizi pubblici proprio alla luce di questo decreto eh, siamo convinti e lo abbiamo ripetuto più volte che In, una, in questa fase, in questo contesto, nessun uh, movimento sociale ha la forza per uh, condurre una battaglia in modo indipendente e autonomo. è cambiato appunto molto il contesto rispetto al 2011 e al 2010, in cui invece ci battemmo proprio perché quell'esperienza quell e quella campagna referendaria fu, eh, fosse esclusivamente sul uh, sull'acqua, eh, a cui poi si aggiunge, già si aggiunse solo il nucleare e con una forzatura il legittimo impedimento da parte del, dell'IDV. È evidente che oggi... Eh, anche i movimenti non godono di una eh, salute proprio rigogliosa eh, eh, e quindi diciamo questa alleanza sociale eh, che appunto eh, vuole mettere in campo un um, un dibattito, costruire un dibattito pubblico su diversi temi ci sembra diciamo così eh, un, uno strumento utile per rafforzare anche le battaglie, le battaglie specifiche e la petizione popolare in particolare chiede appunto il ritiro del decreto Madia, eh, chiede anche però la ripresentazione e l'approvazione del testo originario della legge di cui dicevo prima eh, che è stata stravolta in commissione ambiente della della camera e più in generale il rispetto del, eh, dell'esito eh, referendario del del 2011. E gli altri temi sono appunto sia di carattere ambientale come quello su sugli inceneritori e quindi di fatto eh, Che eh, si, si pone l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente ma anche della, della salute. Proprio eh, sabato scorso, in, in contemporanea all'avvio della raccolta firme, ci sono state tre grandi ma manifestazioni sul tema degli inceneritori. visto che è, è, è stato diffuso un, un decreto eh, ministeriale in cui si individuano i luoghi dove dovranno essere eh, costruiti gli inceneritori secondo questo piano strategico nazionale, eh, una manifestazione molto partecipata a Colleferro, una a, a Lanciano che aveva visto già eh, nei mesi scorsi una grandissima mobilitazione contro eh, il progetto Ombrina eh, progetto di, che riguardava appunto il, um, i combustibili fossili a largo proprio di Lanciano e della costa dei Trabocchi e un'altra grande manifestazione addirittura 15.000 persone a Brescia contro uh, l'inceneritore in, in un uh, appunto in un contesto urbano che è tra i più inquinati, inquinati d'Italia di, eh, e questo appunto il tema inceneritori ovviamente è un tema che è vissuto in diversi, in diversi territori e lo sarà sicuramente ancora di più nei, nei prossimi, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi eh, la questione della, della scuola eh, con di fatto il piano Eh, di privatizzazione che è stato messo in, sia diciamo culturale dell'ambiente scuola in sé, ma anche di fatto eh, la questione del presa dei manager, la questione dell'alternanza eh, scuola lavoro, eh, con l'aumento delle ore che eh, i, gli studenti devono oh, fare Appunto, come stage lavorativo anche al di fuori del, dell'orario dell scolastico e, e la questione anche del, delle contribuzioni eh, alle, alle scuole. alle scuole private e, e quindi diciamo, cercare di smontare quella riforma eh, che appunto rischia di eh, far arrivare appunto a una formale eh, e di fatto privatizzazione dell'istruzione pubblica nel, nel nostro paese dopo eh, quello che c'è stato eh, con le varie riforme che hanno toccato eh, l'università. E in ultimo, in modo che così poi ci riagganciamo all'ultima parte in cui vorremmo parlare eh, del, della scadenza referendaria di domenica prossima, 17 aprile, il, il tema Trivelle Zero all'interno di questa campagna sui referendum sociale appunto Trivelle Zero proprio perché mh, prova a distinguersi sin dall'inizio anche da, da quello che è il, il quesito referendario su cui si andrà a votare il 17, questo in realtà è. Eh, mh, È molto più radicale, nel senso che eh, tende e si pone l'obiettivo di eh, cancellare eh, dalla normativa eh, nazionale la possibilità di utilizzare la, la strategia attraverso le prospezioni e le trivellazioni per la ricerca di combustibili fossili, sia in terra che in mare. E questo diciamo per questo eh, il, eh, il fatto di chiamarsi opzione, opzione eh, Trivelle Zero. E sappiamo che non, è, non sarà facile eh, anche sulla base di come andrà eh, domenica prossima, ma è evidente che. Eh, Parlare diciamo di tutela ambientale vuol dire anche parlare di una nuova strategia energetica e contrastare soprattutto quella che eh, il, il governo intende e sta mettendo in campo con una una serie di provvedimenti. A partire dalla SEN, eh, dalla strategia economica e energetica nazionale e soprattutto con lo Sblocca Italia che in diversi punti hanno teso proprio a rilanciare in particolare questo eh, strumento di, di ricerca. di combustibili fossili che sono state le trivellazioni eh, dopo avremo modo anche di, eh, di approfondire più nel dettaglio anche dal punto di vista tecnico eh, tutto diciamo, quello che concerne anche il, il referendum e, lo, e diciamo il senso e l'oggetto del referendum di eh, domenica 17 aprile ci fermiamo per una seconda pausa Sempre all'ascolto di 87 e 9 di Radio Onda Rossa, e il telefono è sempre lo stesso 06 49 17 50 Pachita del Barrio. Desecho de la vida Te odio y te desprecio Desecho de la vida, te odio y te desprecio Eccoci di nuovo in onda, come anticipato precedentemente ora ci occupiamo del, del referendum della prossima domenica del 17 di aprile in quanto come geologi siamo chiamati in causa in quanto il tema è quello delle trivellazioni a largo delle coste italiane e quindi vogliamo insomma esprimere il nostro, il nostro punto di vista elencando un po' di dati di, come, di, di, di quali siano le caratteristiche della, delle trivellazioni in mare per quanto riguarda l'Italia il, il referendum purtroppo è, è snaturato nella sua natura iniziale, prevedeva sei quesiti che sono stati in parte riassorbiti dal riassorbiti dal, dal governo che ha modificato alcuni aspetti eh, che venivano appunto sottolineati dal referendum e quindi alla fine la consulta ha approvato un solo quesito il quale dice se eh, sostanzialmente eh, si vuole abrogare il uh, volete voi che sia abrogato l'articolo 6 comma 17 terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, norme in materia ambientale come sostitu sostituito dalla comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, numero 208, disposizione per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016, limitatamente alle seguenti parole, per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, Cosa significa? Significa che ci troveremo di fronte a un quesito, come potete aver sentito, molto complesso nel suo, nel suo linguaggio ipergiuridico, che vuole semplicemente dire se si vuole abrogare la norma inserita nello sblocca Italia, nel decreto legge dello sblocca Italia, che prevede la, la proroga fine vita della concessione petrolifera. Quindi le concessioni vengono... vengono emanate dal, dal governo e dal, dal Ministero dello Sviluppo Economico ma la legge fino a, precedentemente allo sblocca Italia prevedeva, prevedeva delle concessioni in proroga per due volte massimo tre volte e poi il giacimento andava chiuso quindi quello che viene spiegato in questi giorni non tiene conto di questo aspetto del fatto che il, um, le regole di ingaggio le regole con cui erano state um, decise le, le trivellazioni prevedevano una chiusura, una scadenza, mentre ora il, sostanzialmente si tratta di un regalo al, uh, fatto dal governo che porta a una, una concessione vita naturale durante il giacimento. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uh, piattaforme entro le 12 miglia, perché il referendum riguarda solo le piattaforme in mare entro le 12 miglia dalla costa quindi circa 22 chilometri si tratta di eh, 79 piattaforme marine di quali eh, 31 eroganti oltre, il, oltre le 12 miglia 48 entro le, le, le 12 miglia quindi 48 eroganti entro le 12 miglia di cui 39 piattaforme sono autorizzate La cui autorizzazione è scaduta e perciò il problema significativo di questo di questo, di questo questo referendum è il fatto che si, si, si faccia questo regalo alle, alle multinazionali del petrolio. 17 concessioni invece sono in scadenza dal 2017 ma hanno già eh, prevista per legge una proroga fino al 2027. Oh, volevo farti una domanda che mi è venuto in mente eh, leggendo appunto della notizia che la Francia ha deciso l'altro giorno di bloccare eh, tutte le trivellazioni e, si tratta, stiamo parlando di impianti molto vecchi no? esattamente, oh. esattamente quindi quando un impianto è vecchio evidentemente il rischio di incidente è più alto esatto. allora vorrei che tu dal punto di vista geologico ambientale spiegassi a chi ascolta che cosa potrebbe significare un incidente con una perdita di un quantitativo significativo di petrolio all'interno di un mare come l'Adriatico Sì, questo è un aspetto interessante perché eh, essendo il Mediterraneo innanzitutto e l'Adriatico ancora, ancora più in, in maniera maggiore, sono mari molto piccoli con una circolazione limitata diciamo che l'eventualità di un, di un incidente eh, è per definizione molto maggiore rispetto A un incidente in, in oceano perché le circolazioni sono molto limitate e quindi avremmo un danno sicuramente molto ampio a livello ambientale. La questione è che sicuramente le piattaforme eh, sono molto vecchie, soprattutto quelle in Adriatico. Ma come vanno dicendo i, favorevi, i favorevoli al no o comunque per l'astensione, sostengono che i controlli sono, sono perfetti e le piattaforme sono in massima sicurezza. Quello che va considerato è che il referendum vorrebbe essere, dovrebbe essere, una spinta del, per l'opinione pubblica, ma soprattutto per il, le politiche energetiche nazionali a un'idea di riconversione nei prossimi decenni. Quindi il referendum è per sua definizione molto importante per quanto riguarda la, il regalo, cioè io lo chiamo regalo perché si tratta di un cambio delle regole di ingaggio, io ti. concedo una, un, una concessione mineraria, una concessione di estrazione petrolifera con delle regole che prevedono una scadenza e quello che sicuramente non è possibile eh, accettare è il fatto che eh, si, si conceda una proroga eh, fine vita del, del giacimento quando questo non era previsto. Per quanto riguarda la questione ambientale, la questione ambientale l'impatto è eh, pressoché immediato nel momento in cui uno fa un, una perforazione crei un impatto ambientale di, di, di sua natura. I controlli ci sono e sicuramente questo andrebbe sottolineato nel senso che non siamo di fronte alla possibilità di ehm, imminenti incidenti petroliferi però quello che sottolineavi tu sul fatto della proposta di Segolino Royal il ministro dell'ambiente eh, della Francia è sicuramente interessante perché pone, pone chiaro l'accento sulla prospettiva dei prossimi decenni voglio spiegarmi meglio eh, quando i giapponesi eh, sembravano il faro del massimo della tecnologia prima di Fukushima eh, si facevano questi discorsi no? Cioè si diceva ma ci sono dei controlli fantastici la, eh, la tecnologia è la più avanzata del mondo Salvo che questi intelligentoni hanno messo una centrale nucleare proprio in riva al mare, in una zona ad alto rischio sismico. C'è stato lo tsunami ed è successo quello che sappiamo. Ora, l'Italia è una zona sismica, quindi ti faccio un'altra domanda più specifica. In caso di uno tsunami nell'Adriatico che va a investire... qualcuna di queste vecchie piattaforme eh, quei mh, criteri di sicurezza eccetera sono sempre validi? I criteri di sicurezza in questo caso per quanto riguarda eh, l'eventualità di uno tsunami continuano ad esserci gli stessi principi di sicurezza perché per sua natura il, med il Mediterraneo è potenzialmente soggetto a onde anomali molto più difficilmente a tsunami e sicuramente non è il caso dell'Adriatico quindi sicuramente da questo punto di vista non si può affermare che ci sono pericoli di questo tipo eh, ricollegandomi a quello che dicevi tu sicuramente l'aspetto più interessante è legato a il portare a lungo termine lo sfruttamento petrolifero perché ehm, che cosa significa viste le variazioni del valore di mercato del petrolio e del gas Sicuramente viene da pensare che la scadenza, se uno ha la possibilità di sfruttare il giacimento fino al suo esaurimento, ehm, la scadenza può essere procrastinata perché chiaramente non è interesse economico estrarre un uh, petrolio o gas nel momento in cui il, valore, il suo valore di mercato è molto più basso rispetto a quello che conviene. dal punto di vista economico quindi l'interesse nazionale riguarda il fatto che in parallelo ci sia un discorso sul eh, ripristino delle condizioni naturali, cosa che è prevista nella concessione, quando si si, si dà una concessione eh, mineraria è previsto per legge che ci sia un ripristino ambientale e quindi ci sia una certezza che si possa ottenere questo tipo di ripristino, cosa difficile da pensare nel momento in cui una compagnia ha la possibilità di continuare a estrarre fino all'esaurimento e d'altro canto c'è la questione dello strumento referendario come strumento di indirizzo da parte dei cittadini della, del, della visione a lungo termine perché sia si chiaro, si chiaro per quanto riguarda l'interesse dell'Italia a vedere una riconversione completa Sul piano energetico nei prossimi decenni si tratta di capire come poter fare a a convertire insomma il sistema. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao, mi sentite? Sì. Secondo. Sì, ciao, buonasera a tutti quanti. Ciao. Sentite, niente. Io essenzialmente avevo due come dire, domande. E un'affermazione. Cioè, l'affermazione me la tolgo subito, e in pratica, cioè diciamo esplicitamente, insomma, che. E andremo a votare e voteremo sì appunto a prescindere appunto dal fatto che magari una piccola parte però in ogni caso come dire è un, è un kick off per quello che magari poi potrà essere lo... pronto? Sì no, dicevo la radio per sua scelta però c'era l'opzione chi, chi ascolta può intervenire ma appunto la, la radio non sì, sta sì, facendo no, campagna è la mia. né per il sì né per il no ok, però <ride> eh, avevamo detto che c'era l'opzione di trive trivellazione zero, che in ogni caso poi eh, se avverrà nel futuro eccetera sarà in ogni caso aiutato dall'esito del referendum era stato detto questo, se non, se non ricordo male comunque, vabbè Per quanto riguarda le domande eh, essenzialmente sono due, allora eh, una è se era stato stimato, eh, così a livello conoscitivo, quale fosse il patrimonio di idrocarburi dell'Italia, del territorio insomma, che è compreso all'interno dell'area sia eh, nelle 12 miglia che nel, nel territorio proprio italiano. Di quale fosse questo patrimonio di idrocarburi, quindi sia in, eh, sia in forma di, di, di petrolio che in forma di, di gas eh, e quindi capire questi qui eh, che cos'è che vanno a, a, a spacciarci, cioè come se fossimo che ne so, un paese co come quelli del Golfo oppure se andiamo veramente come dire, a, a fare soltanto buchi con il perenne aiuto economico da parte dello Stato per eh, ovviamente... far fare profitti alle aziende col denaro pubblico. E la seconda era, poi, una, una domanda leggermente più tecnica, cioè eh, eh, come dire, eh, e qui parlo per me, non a, non a nome della radio, sperabilmente il referendum passi e dia l'esito che io spero. E quali sono i tempi di shutdown, quindi di chiusura eh, delle, delle, delle piattaforme, insomma, che sono enti eh, industriali abbastanza complessi? e quindi non è che c'è un bottone rosso nella, nella, nella, nella piattaforma e dice premi questo che spegne tutto ovviamente non sarebbe così ci sono dei, dei tempi, dei, delle modalità eccetera eccetera, più o meno sapere se sono affrontabili chi affronterà queste spese perché immagino che non siano, non siano piccole cioè se le dobbiamo pagare noi o, le paga, o se le paga il privato e poi appunto eh, se nelle opere di smantellamento eccetera eccetera le hanno fatte a un'eve di chi. Ciao, grazie Ciao, oh, Grazie a te Bene, direi che le domande sono assolutamente pertinenti Nel senso che per quanto riguarda la prima domanda eh, L'aspetto interessante è legato appunto a Quanto della produzione nazionale e di conseguenza del consumo nazionale eh, Si ricava dall'estrazione da, dall di gas Perché ricordiamolo prevalentemente gas naturale E in piccolissima parte petrolio Da queste trivellazioni entro le 12 miglia che sono quelle interessate dal quesito referendario eh, si tratta di percentuali relativamente basse secondo Aspo Italia si tratta del 26% della produzione nazionale di gas e del 9,1% della produzione nazionale di petrolio, chiaramente parliamo di produzione, quindi Se li paragoniamo ai consumi nazionali stiamo parlando del 3,2% dei consumi di gas e dell'1,1% dei consumi di petrolio. Quindi risulta molto chiaro il fatto che il discorso di chi è a favore del no, o appunto dell'astensione, che a quanto pare è uguale, ehm, non sottolinea l'aspetto della scarsità di questi giacimenti. e questo discorso della scarsità si ricollega bene alla seconda domanda eh, non si va ad interrompere l'estrazione e quindi a creare un danno all'economia all italiana il giorno dopo, il 18 di aprile eh, il fatto è che da tutto questo discorso si è creato intorno, il discorso intorno al referendum si è creata una grande confusione perché non si è tenuto conto appunto dell'aspetto che sottolineavo all'inizio il fatto che Qui si va a, a cambiare qualcosa che era già definito, quindi chi ha fatto gli investimenti sapeva che il suo investimento andava a naturale scadenza perché funziona così in Italia come nel resto del mondo, io ti do una concessione mineraria ad estrarre, tu da questa ricavi il tuo, il tuo, il tuo profitto e ricavandoci profitto dai una percentuale di questo profitto allo Stato, Sottoliamo il fatto che la percentuale che viene data dallo Stato italiano non è paragonabile a quella che viene data in altri paesi come quella richiesta dalla Norvegia che estrae ben, ben più greggio rispetto a noi e quindi non si va ad interrompere la, la, il, la produzione di questo greggio perché sono in scadenza, come detto all'inizio, nel 2017 le prime piattaforme, le prime concessioni fino al 2027 perché la legge prevedeva delle naturali proroghe. io Compagnia petrolifera faccio una richiesta di proroga e posso proseguire. Fino però a una, a una data precisa che mi consente, a me, stato, a me, cittadino, di sapere che in tempi certi, in tempi umani, venga effettuato un ripristino ambientale. Il ripristino ambientale, per quanto riguarda una concessione mineraria, è la base perché se io cavo calcare per il cemento o estraggo petrolio, la legge prevede che io possa. ripristinare l'ambiente grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima volta grazie a voi eh, per le informazioni utili e penso anche interessanti eh, questa è Radio Andorosso 87.9 in FM, l'appuntamento è come sempre Eh, per eh, lunedì eh, prossimo ancora con un altro argomento vi ricordiamo la necessità di sottoscrivere per la radio abbiamo eh, una serie di eh, pagamenti anche arretrati purtroppo da dover affrontare eh, i, i metodi sono sostanzialmente tre o attraverso Il sito internet, quindi con eh, Paypal, versamento eh, sul conto della radio, sul conto bancario in pagamento elettronico, oppure il vecchio conto corrente postale 61 01 ancora eh, più diciamo tradizionale, più umano, sicuramente. Venire direttamente qui in radio dalle 9 alle 21 tutti i giorni restate all'ascolto 87 .9, Radio Onda Rossa.